Разумно прилагане 34-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас Държана на 1 май 1931 година София Изгръв. Размишление Днес всички хора се стремят към придобиване на знания. Прав е този стремеж но като придобият знанието, мълцина могат да го приложат разумно. Повечето хора гледат на знанието като на забава. Защо им е това знание? Как ще го приложат? Те не знаят. В това отношение те приличат на човек, който обича да яде различни сладкиши. Всеки ден той ходи ту в една, ту в друга сладкарница, без да придобива нещо. Посещаването на сладкарниците става за него навик, но какво му допринасят те? Ако се запита станал ли е по-здрав от употребата на сладкишите, сам ще си отговори, че не е станал по-здрав. Станал ли е по-умен и по-добър? Нито по-умен е станал, нито по-добър. Да бъде човек здрав, умен, добър това значи да има сили в себе си, да издържа на противодействията, които среща в природата. Знание, което не може да помогне на човека в мъчнотиите и противоречията, които среща в живота си, не е истинско. Под думата «истинско знание» разбирам онова, което човек е приложил и с което може да се служи при всички условия. Знанието трябва да стане плът и кръв на човека, както хлябът естествено се възприема и освоява от организма. Следователно, като говорите за знанието, ще правите разлика между познаване, теорията на нещата и разполагане с като със своя собственост. Всеки може да научи теорията на електричеството, но малцина могат да произведат електричество. Ще кажете, че има машини за това. Не е въпрос до външните машини. Важно е човек да произведе електричество в себе си, по вътрешен начин. Всеки може да научи теорията на светлината, но малцина могат да я произвеждат в себе си. Както можете да завъртите ключа на електрическите лампи и да стане светло около вас, така човек може да повдигне мисълта си и да произведе светлина в себе си. Ще кажете, че това е невъзможно. За умния, за добрия и за здравия човек е възможно. За глупавия, за неразумния и за слабия човек това е невъзможно. Силният човек може да носи хиляда килограма тежест на гърба си, но слабият не може. Значи понятията «възможно» и «невъзможно» са относителни. Наистина, докато дойде до реалността на нещата, до тяхната абсолютна същност, човек живее в относителния свят. Тази относителност съществува навсякъде в живота – и в науката, и в религията, и в музиката, и в изкуствата. Всички хора се натъкват на относителността в живота – и търсят вечното, неизменното света. Още във времето на Христа се яви един богат младеж да пита какво да направи, за да придобие вечен живот. Христос му отговори, но той не можа да изпълни това, което му се каза. И до днес още този човек не е намерил вечния живот. Той продължава да задава същия въпрос. Казвам, Търсите ли вечния живот, свържете се с Бога. Направите ли тази връзка, Бог всякога ще бъде на ваша страна. Той ще ви заведе в абсолютния живот, дето няма измяна и промяна. Явява се въпрос: Как може човек да се свърже с Бога? Съзнанието си, с силата си, с богатството си. Ако е въпрос на знание, за сила, за богатство, Бог разполага на пълностях. Човешкото е нула пред Божественото. Значи, нито умът, нито богатството, нито възможностите на човека са в състояние да привлекат вниманието на Бога. Едно нещо може да спре неговото внимание – човешкото сърце. Казано е в писанието. Сине мой, дай ми сърцето си. Значи, в сърцето на човека се крие нещо ценно, заради което Бог го иска. Като ученици, вие трябва да разбирате нещата. Не е достатъчно само да броите до милиони и билиони. Не е достатъчно само да работите с числата, да ги събирате, изваждате, умножавате и делите. Не е достатъчно само да познавате кои числа са цели и кои дробни. Човек трябва да гледа на числата не само като на количествени величини, но и да разбира техния вътрешен смисъл и взаимна връзка. За пример, всички казват, че знаят какво нещо е единицата. Обаче, без двойката единицата не може да се разбере. После говорите за дробите и пишете 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 и така нататък. Вие разглеждате дробите като части от единицата, от цялото, но в тях се крие нещо, което още не познавате. Ако пишете на ученика двойка, той плаче, страда. Плаши се от нея. Според мене двойката е най-мощното число в света. Той е врата, през която можеш да влезеш и да излезеш. С числото 2 човек може да работи. Работете с числата, изучавайте ги, за да проникнете във вътрешният им смисъл. Чрез числата вие можете да се обясните всички състояния, през които минавате. Днес сте доволни, радвате се, но стане нещо и на другия ден вече сте недоволни, гневни. Защо сте недоволни? Търсите причината, обяснявате си я по един или друг начин, но недоволството не ви напуща. Недоволството е сила, която съществува в природата и засяга всички живи същества. Опитайте се да застанете на пътя на една пчела работница, да видите какво ще е направи. Тя веднага ще ви ожили и ще каже «Не стой на пътя ми!» Ако се доближите до някое куче, което еде месо или кокъл, веднага то ще започне да ръмжи срещу вас. Дойдете ли до човека и тук ще се натъкнете на нещо, което ще ви причини някаква обида, от която ще бъдете недоволни. Ако срещнете приятеля си на улицата и той не ви поздрави, вие веднага се обиждате. Защо не ви е поздравил? Или не ви е видял, или бил неразположен, а може и съзнателно да не е искал да ви поздрави. Важно е, че вашето честолюбие се засегнало и вие сте недоволен. Казвате, той не поздравява и аз няма да го поздравявам. Сега вие трябва да знаете как да се справите с обидата. Сярат на обидата струва 2 лева. Купете си 1 грам дървено масло и намажете честолюбието си. Обидата веднага ще мине. Дървеното масло, за което сте платили 2 лева, се крие в приятеля ви. На другия ден той ви среща на пътя и казва Ще ме извиниш, братко, вчера ме болеше стомахът. Видяхте, но от болки не можах да те поздравя. С тези думи обидата се заличава. Ама той не казва истината. Това е негова работа. Твой дълг е да вярваш на приятеля си. Ако не вярваш, сега ти ще го обидиш. Ти си негов приятел, а не съдия. Ако той лъже, ако не говори истината, има кой да го съди. Помнете, съществува един свят, дето хората не могат да лъжат. Каквото кажат, там всичко се реализира. Затова именно Христос казва, че за всяка празна дума човек ще отговаря. Какво ще бъде положението на човека, който лъже, че е болен? Щом не говори истината, той ще се разболее. И после, ще не ще, трябва да изкупва погрешката си. Всяка празна дума се реализира. С това природата изразходва част от своите енергии, за които плаща онзи, който е предизвикал тие енергии. Никой няма право да изразходва на празно енергиите на природата. Тя държи точна сметка за тях и глобява всеки, който нарушава законите ѝ. Ще приведа един пример от живота. Дали е действителен случай или анекдот не е важно. Ние ще го използваме. Един румънски свещеник пътувал с Трен за един град. По едно време той извадил главата си от прозореца на вагона, да разгледа добре местността, през която минавал. Вън духъл силен вятър, който отнел шапката му от главата. Свещеникът се намерил в трудно положение и си помислил: Какво ще правя без калимавка? Без да мисли много, той дръпнал дръжката във вагона, която служила за даване знак за тревога, и тренът веднага спрял. Подадения сигнал, кондукторът веднага се отправил към копето, отдето идела тревогата и строго запитал. «Какво е станало?» «Калимавката ми падна от прозореца», – отговорил свещеника. Наистина тренът спрял, Свещеникът взел шапката си, но за спиране движението на трена му наложили такава глоба, която той не забравил през целия си живот. Пулката, която може да извадите от този пример, е следната. Не мислете, че сте свободни да правите каквото искате. Не мислете, че можете да вървите против законите на природата. Вървите ли против разумните закони на природата, тя ще ви наложи големи глоби, които цял живот ще плащате. Не мислете, че можете да си играете с ключовете на природата, както искате. Всеки ключ е закон. Дойдете ли до един от тези ключове, ще мислите дълго време как да постъпите. Ако се съобразявате с законите на разумната природа, никакви глоби няма да плащате. Какво трябваше да направи свещеникът? Щом иска да гледа през прозореца, той трябва да свали калимавката си и да остане гологлав. Ако пък не предполага, че вятърът е силен и ще задигне шапката му, по-добре да я остави на полето, отколкото да спира трена. Следователно, когато човек изважда главата си през прозореца на природата, трябва да свали калимавката си. Какво представя калимавката? Това са предвзетите човешки идеи и теории. Искаш ли да гледаш към природата, освободи се от своите криви разбирания и теории. Тури ги на страна, да не ти пречат. В дадения случай може и без теории, и без калимавка. Кой турил тази калимавка на главата на свещеник? Владиката. Значи, пред владиката ще се явява с калимавка, а пред природата – без калимавка. Природата не търпи никакви калимавки. Тя иска да види човека свободен, гологлав, без никакви предвзети идеи и теории. В света човек се подчинява на известни условности, но природата не търпи такива. Природата е пратила човека на земята гол, написала е в сърцето му своите закони и за тях държи сметка. Тя иска да види човека в пълна изправност по отношение на тези закони. Всичко друго, което той в последствие е придобил, тя хвърля на страна. Позволили си да се застъпва за изхвърленото и да се бори с природата, скъпо ще плати. Има разумни положения, които човек трябва да зачита. За пример, разумно е той да се облича според условията на природата. А именно, зиме с дебели дрехи, лете с тънки. Разумно е, когато човек влиза в банята, да се къпе, да съблече дрехите си. Влезе ли с дрехи, ще мине за ненормален. Водата има отношение към тялото на човека, а не към дрехите му. Когато човек се къпе, водата трябва да действа направо на тялото му. Когато пере дрехите си, Водата върши друга работа. Тя има предвид чистотата на дрехите. Сега се явява въпросът кога човек трябва да бъде облечен и кога гол. Щом слиза на земята, човек първо се облича с плът, а после облича плътта си с дрехи. Защо не остане само с първата си дреха, т.е. с плътта си? По две причини. От една страна той има задължение към тялото си, а от друга – към окружаващата среда. Докато живее на земята, човек не може да бъде свободен да се проявява, както намира за добре. Щом е станал видим, облечен в плът и кръв, човек трябва да спазва известни условности. Друг е въпросът, ако той не беше слязал на земята и беше останал невидим. Като невидим, Човек е свободен да прави каквото иска. Стане ли видим, той сам се ограничава. Влезе ли в едно общество, човек е длъжен да спазва реда и порядъка, който съществува там. Мнозина искат да се проявяват свободно, да не зачитат реда и порядъка на обществото, за да покажат, че са оригинални. Оригиналността е вътрешно качество, а не външно. Ако изявява външно своята оригиналност, човек минава за ексцентричен. Следователно, докато има отношение към индивидите, към обществата и към народите, човек трябва да се съобразява с тяхните нрави и обичаи. Човек трябва да има отношение към лица, общества и народи, които стоят по-високо от него. В този случай, той ще спазва техните нрави и обичаи, ще се подчинява на известни условия, но същевременно ще се ползва от тях. Това наричаме ние отношение. Обаче, влезе ли във връзка с лица, общества и народи, които стоят по-низко от него, той не се ползва. нищо не предобива от тях. Тази връзка не представя никакво отношение. Ето защо под думата отношение ние имаме предвид само такива връзки, които повдигат човека. Връзки, които не го повдигат, наричаме забави. Те лесно се късат и развързват. Отношенията разбират трайни връзки, а забавите – временни и преходни. За пример, чрез очите човек има отношение към светлината, чрез ушите, към звука, чрез носа, мирезмите, чрез устата и стомаха, към храната, чрез кожата, към състоянията на материята. Изгубили тия органи, човек губи и отношенията си към природата. Обаче, държи ли органите си в изправност, човек се намира в трайни и правилно отношения с природата. Като наруши отношенията си към природата, човек започва да страда. За пример, Мнозина страдат от това, че няма кой да ги обича. Те искат да дойде някой при тях и да изяви специфична любов. Такава любов изисква специфично отношение. Само онзи може да ти обича така, който е получил нещо от тебе, с което се е повдигнал. Не може да те обича човек специфично, ако не си му дал нещо ценно. Чудни са хората, като търсят специфичната любов. Бог, който им е дал живот, ги обича, но те не са доволни от тази любов, търсят друга. Родителите им се грижат за тях, обичат ги, но пак са недоволни. Братята и сестрите им ги обичат, но и тази любов не ги задоволява. Те търсят друга любов, външна. Защо име тази любов? Да се разширят. В този случай човек представя езеро, което разчита на водите от близките реки. Когато реките се вливат в езерото, последното се разширява. Какво придобиват реките в този случай? Като ученици, вие трябва да знаете, че специфичната любов е невъзможна. Тя съществува в съзнанието на човека, но не и в съзнанието на природата. От гледащето на своя личен живот, човек търси специфична любов. Един ден, когато се издигне над личността си, той ще разбере, че такава любов не съществува. Да се стреми човек към специфична любов, това значи да отиде със своята чаша при някой извор и да иска да тече водата само за него. Изворът му казва «Тури чашата си в мене, гребни си вода, колкото искаш и продължавай пътя си. Водата, която носиш в чашата си, е специфично за тебе. Обаче останалата вода принадлежи на много същества, на треви и цветя, на мушици, на животни, на хора. Ама аз искам да течеш само за мене, само аз да се ползвам от твоята вода. Това е невъзможно. Бог е любов, която принадлежи на всички живи същества. Благодари за любовта, която в даден момент се излива само заради тебе и повече не желай. Малкото благо, добре използвано, дава повече от всички блага в света, но не използвани. И тъй, Дойдете ли пред извора, не се стремете да съберете всичката му вода във вашата чаша, но направете едно разумно усилие да впрегнете енергията на водата му в работа, да я превърнете в светлина. Щом светне около вас, ще свети и на окръжаващите. Вземете тогава книгата си и четете на неговата светлина. Каквото разберете и приложите от прочетеното, то ще ви причини радост. Само при това положение изворът ще ви обича. Обаче, ако искате да го обсебите само за себе си, всеки ден ще се натъквате на недоразумения, спорове и противоречия. Стремете се към любовта, която можете да превърнете в светлина, а светлината в знание. Следователно, да обичаш някого, това значи да разбираш неговото естество – за да се ползваш от светлината и знанието му. Който те обича, той е учен, силен, добър човек. Само ученият, силният и добрият човек може да обича. Който се домогне до любовта на такъв човек, трябва да бъде разумен, да се ползва от знанието, силата и добротата му. Не сте ли разумни, вие ще получите от любищия ви човек такива уроци, които ще помните за вечни времена. След това ще казвате, че сте разочаровани от любовта, че животът няма смисъл и така нататък. Това са празни думи и лични тълкования. Днес ви говори за вътрешните, разумни процеси в природата, а не за човешките разбирания. Докато живее в със своите лични разбирания, човек постоянно се съмнява. В природата, в окръжаващите, даже и в себе си. Изпаднали в такова крайно съмнение, той сам се осъжда на смърт. В първо време изпада в голямо мъчение, недоволство, вътрешен смут. За да излезе от това положение, той трябва да признае съществуването на великата разумност в света, която управлява всичко. Приеме ли тази разумност, той ще вложи доверие и в природата, и в окръжаващите, и в себе си. Ето защо съветвам ви. Ако искате да не ви бие природата, вярвайте в нея, вярвайте и в себе си. Всяко живо същество е част от разумната природа, с която никой не може да се бори. В този смисъл Разумното може да получава неразумното, но не и обратното. Който престъпва законите на природата, плаща контрибуции. Природата е внимателна и добра към всички, които изпълняват нейните закони. Противопоставят ли се на законите и тя ги налага на общо основание. Природата не позволява да си играете с нея. И тъй. Несполуките в живота на хората се дължат на техните вътрешни противоречия. Ако е господар на положението си, човек не може да бъде в противоречия със себе си. Обаче, щом изгуби положението си на господар, той изпада във вътрешни противоречия. Само онзи човек е свободен от противоречия, който има правилни отношения към божественото начало в себе си. Щом наруши отношенията си, Божественото започва да го възпитава. То му дава такива уроци, които остават паметни за вечни времена. По този начин Божественото повдига човека помага за неговото развитие и напредък. Да се върнем към числата. Казахме, че числото 2 е най-мощното, непобедимо число. Следователно, Числото 2 не е нищо друго, освен любовта. Затова именно казваме, че любовта е единствената мощна сила, която от нищо не се огъва. Двойката е в състояние да огъне даже единицата. Като цяло число, двойката е непобедима, но като дроб във вид на две трети, т.е. във вид на отношението 2 към 3, Двойката вече се влияе от числото 3. Тройката представя детето. Значи, само детето, т.е. тройката, е в състояние да предизвика любовта на майката, на числото 2. Кое от двете числа е по-силно? Двойката или тройката? В дадения случай тройката е по-силна, защото влияе на двойката, най-мощното число. Под думата «дете» ние не разбираме формата «дете», но принципа, който представя детето. Какво дете е онова, което расте, става възрастен човек и после остарява? Дете, което остарява, не е истинско дете. Старият човек не съдържа вече силите на числото 3. Изобщо всички неща, които остаряват, Представят сянка на битието. Всичко, което постоянно се изменя, наричаме сянка. За пример, ако характерът на човека постоянно се мени, той е сянка на истинския характер. В този смисъл, когато казваме, че някой човек има характер, подразбираме нещо постоянно, устойчиво, неизменно. Характерът може да се оподоби на извор, който тече десетки, стотици години, без да измени качеството на водата си. Колкото време и да извира, както и да семенят условията, водата му остава чиста и неизменна. Това значи човек с характер. В него умът, сърцето и волята му през всички времена и епохи остават едни и същи. Могат ли златото, среброто и платината да се изменят? На каквито действия и да се подложат, те запазват свойствата си. Затова тези метали наричаме благородни. Тещото проявите на човешкия характер могат да бъдат различни, но по естество характерът не трябва да се изменя. Щом характерът на някой човек се е изменил, това показва, че в естеството му е влязъл някой чущ елемент от низък уровен. За да се върне в първоначалното си положение, човек трябва да изхвърли този елемент от характера си. За да не изпада в областта на сенките или на нереалността, човек трябва да се кали, да изработи в себе си характер. Ето защо от човека се искат две неща. Сърцето, и умът му да бъдат устойчиви. С други думи казано, човек трябва да има ум и сърце, които да се проявяват по различен начин, но никога да не се изменят. Между характера и любовта съществува известно подобие, и двете имат много прояви без да се изменят. Тази е причината, за дето хората търсят характерен и любещ човек. Те могат да разчитат на него, като на канара в бурно море. От тук ние отиваме по-далеч и казваме Единствената сила, на която човек може всякога да оплава е Божията любов. Обичайте Бога, за да ви обича и Той. Бог е възлюбил човека още преди създаването, но и човек трябва да му отговори с любов. Това е първото правилно отношение, което съществува между човешката душа и нейният създател. Без тази взаимна любов, животът не може да се прояви. Ако не обича Бога, човек ще потърси любовта на подобния си, която ще му причини големи нещастия и страдания. Защо? Защото е попаднал на същество, което не стои по-високо от него. Търсени на любовта, човек се заблуждава и попада там, дето не трябва. Когато две същества се намират на една и съща плоскост, за пример на правата А-Б, между тях не става никакво движение. Те имат еднакви разбирания, еднакви стремежи, вследствие на което се явява известен застой. Обаче, ако едно от двете същества се повдигне по-високо, правата А-Б взима наклонно положение. Между съществата вече се явява известно движение, което се проявява като мисъл. Ето защо. Между любовта на двама души единия трябва да стои по-високо, да внася тласък, подем, сила в другия. Обикновенно онзи, който обича, Стои по ниско от този, когато обича. Когато обичат, той стои по-високо да пръска светлина и знания в пътя на онзи, който го обича. И тъй стремете се към същества, които стоят по-високо от вас. Обаче, от време на време, тия същества трябва да са готови да слизат при вас, да ви повдигнат. От една страна вашият стремеж към тях, от друга страна тяхното слизане до вашия уровен стават причина за растението ви. Така действува Бог върху човека, Затова казваме, че човек може да люби само Бога. Дали ще го намерите проявен в човека, в животното или в растението, това не е важно. Възлюбете Бога и в малкото, и в голямото същество и не се страхувайте. В стремежа си към Бога трябва да бъдете внимателни, да не изпаднете пред някаква измама, да мислите, че сте видели Бога, а всъщност сте далече от Него. Любовта подразбира правилни отношения между съществата. Който стои по-високо, той слиза. Който стои по-низко, възлиза. Ако в любовта на две същества не става слизане и възлизане, тя не е истинска. Ако в любовта им няма даване и вземане, отношенията не са правилни. Каквито са отношенията между две разумни същества, такива отношения трябва да съществуват между разумната природа и човека. Разумната природа е виден професор, от който човек се учи. Тя стои на известна висота и оттам предава уроците си. Когато човек не разбере нещо от нейните уроци, тя слиза до него, отваря книгите си и започва да чете. Мнозина се запитват, къде е разумността в природата. Дето и да пипнете, все на нея ще попаднете. От вас зависи, как ще я видите и разберете. Къде е разумността на цигулката? В лъка, в струните или в самата цигулка? Дето стъпват пръстите на цигуларя, там е разумността. Всеки тон съдържа известна разумност. Който разбира разумността, той може да се ползва от нея. Който не я разбира, той е глух и сляп за нея. Днес повечето хора минават за учени, за знаещи. Те казват, че мнозина знаят, а като дойдат до приложение на знанието си, отстъпват. Това не е знание. Ние наричаме истински учен Онзи, който твори и прилага. Каквото казва, той го прави. Ние наричаме истински любещ Онзи, когато никаква сила света не може да победи. А тъй да говори само за любовта, без да разполага с нейните сили, това не е любов. Истински любещия, никакъв куршум не го лови. Опитайте се да го стрелите, да видите каква сила крие той в себе си. Колкото пъти го стрелите, толкова пъти той ще върне крошума ви назад. Така постъпва и природата. Ако се опитате да говорите по ней на дрес празни думи, т.е. да хвърляте куршуми срещу нея, тя ще ви ги върне назад. Тя ще ви хване за ушите, ще ви разтърси добре и ще каже Така не се отнася с майка. Майката куршум не е лови, но тя не позволява на неразумните деца да си играят с нея. Сега аз обръщам вниманието ви на великото, към което се стремите. Човек се определя от това, към което се стреми. Къде е човекът? В машината, която се стреми към постигане на някаква велика цел. За да имате ясна представа за човека и неговото място, ще приведа следния пример. Имате един локомотив, машинист и определена цел за движение. Машината е приготвена за път. В определен час машинистът тръгва на път. Той има определен пункт който трябва да стигне за дадено време. Защо трябва да стигне на това място, той не знае. Пред него стои не само един пункт. Много пунктове трябва да мине той, пътят му е дълъг. Във вагоните има пътници. Всеки от тях се стреми към точно определена цел, която трябва да постигне. При това за пътника е важен и часът на пристигането. Какъв е стремежът на пътника, нито локомотивът знае, нито машинистът. Последният има отношение към локомотива, но не и към отделния пътник. Тъй, защото, искате ли да знаете къде е мястото на човека, търсете го в пътника, в неговия непреривен стремеж към великото и необятно начало в света. Машинистът представя огнището на човека, дето огънят се раздухва, а локомотивът е несъзнателното и механическо начало в човека. И тъй, реално в човека е само онова, което се стреми към първата причина. Само то е неизменно. Всичко друго в човека, което е подложено на постоянни промени, представя средства, пособия, от които той се ползва. Без трен, като съобщително средство, ние не можем да пристигнем на определеното време до своята цел. Ще кажете, че и без трен може, не може без трен. Ние трябва да бъдем точни, да пристигнем на време до определената цел. Първото условие за разумен живот е точността. Ако не си точен, ти не можеш да реализираш желанието си. Когато е точен, човек знае какво иска. Колко неща иска и за колко време ги иска, той знае, че не може да изпие 10 литри вода в продължение на един час. Това се отнася и за сърдечния и за умствения свят. Както е невъзможно да изпие човек 10 литри вода в един час, също така е невъзможно да реализира 10 желания или 10 идеи в един час. Точно определено е, за колко време човек може да реализира една своя мисъл или едно желание. Обаче 100 грама вода в един час и детето може да изпие. Значи, разумните неща са възможни за всички, а неразумните за малцина. Разумно употребени нещата всякога дават добри резултати. 34-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас, държана на 1 май 1931 година, София Изгрев.